Це сталося на північний схід від острова Шмітта. Цілий рік бідолашних мореплавців тримало в кризі. Наприкінці другого літа в кризі з'явилося чимало розколин і ополонок. Ізбірн удалося скористатися з цих розколин, і вона рушила на південний схід, щоб пройти до азіатського суходолу. Але незабаром почалися морози, і шхуна знову спинилася у непоборних для неї льодах. Вона почала дрейфувати. Пізній осені морські течії занесли її разом з Кригою до берегів цього острова. І тут Крига розчавила шхуну. Екіпаж у складі 12 чоловік висів на острів. У північно-західній частині острова вони влаштували табір, збудувавши невеликий будинок і поставивши намети. Під час загибелі шхуни їм пощастило врятувати харчі і одяг, а також шлюпку. Тепер вони чекали літа, щоб рушити пішки або шлюбкою на південь. Лейте, слухаючи оповідання норвежця, переказував його товаришам. Учора норвежці вирішили, незважаючи на полярну ніч, вийти пополювати. Матрос-мисливець Ерік Олаунсен зійшов на кригу і відбився від них. Коли місяць зайшов, вони запалили вогонь, щоб показати йому дорогу. Несподівано побачили одвітний вогонь і ракети. Кару свою чергу докладно поінформував норвежця про пригоди лахтака і запропонував з'єднатися, щоб спільними силами вирватися з крижаного полону. Норвежець коротко і сухо подякував. Одночасно з'ясувалося, що в норвежців теж немає радіостанції. Після короткого відпочинку Ларсен та його супутник – Попрощалися з екіпажем лахтака і зникли в темряві. Стіопа не вийшов на палубу їх проводити. Він сидів біля матроса-мисливця Еріка Олаунсена. Частина третя. Ельгар. Розділ перший. Світанки довшали. З одинадцятої години ранку на небі зникали зорі. Моряки нетерпляче чекали сонця. Полярна ніч кінчалася. Навесні в Арктиці літують найдошкульніші морози, але, сподіваючись сонця, екіпаж лахтака на них уже не зважав. Стомлені темрявою люди раділи цим морозяним світанкам. І ось нарешті прийшов довгожданий день. Це було на початку березня. Кар заздалегідь попередив, що того дня, якщо стоятиме ясна погода, вони побачать сонце. Перед полуднем на палубі зібралася вся команда лахтака. Ерікові Олаунсену теж допомогли вийти з кубрика. Це вперше після хвороби він вийшов на палубу. Норвежця посадили на ящик з-під тросів. Він вдихав свіже повітря і чекав радісної події сходу сонця. Олаунсен – Виглядав мужньою людиною років сорока. Обличчя в нього зросло бородою, хутряна шапка сунулася на чоло, і з-під неї дивилися тверді і, безперечно, чесні очі. Впадала в око худорлявість цієї людини. Біля норвежця стояв Стёпа. Він, не відриваючись, стежив за обрієм. Карт і Запара на Капітанському містку готувались до астрономічних спостережень. Торба зібрав решту моряків навколо себе і весело розповідав напіванекдотичну пригоду, як він і його приятелі продавали в якомусь порту ведмедя. Плавав я тоді на маленькому приголамі Свистун. Улітку стояли ми в ремонті. І от на другий чи на третій місяць, говорив поважний неголосно механік, команда підводного човна, що стояв у доку поруч Свистуна, запросила нас на вечірку. Там наші хлопці розійшлися, почали виступати з промовами. От один і каже, «Взаємно запрошуємо наших господарів наступного вихідного дня до себе в гості». Всі заплескали в долоні, закричали «Ура!», підводники подякували і обіцяли прийти. Вернулись ми на свистун і другого ранку почали думати про зустріч із підводниками. «Грошей тоді ми мали тільки що на цигарки, а треба ж почастувати». Вечері зробити таку, щоб довго гостинність нашу пригадували і іншим розповідали.